Для Ядавіна та його Деміурга, що не забув про Кікаху. Розділ перший. Я не зважав на запитальний погляд в очах конюха, коли знімав моторошний вантаж і заганяв коня в стіло, щоби про нього подбали. Перекинувши жмут кишок через плече, рушив до чорного входу палацу. Плащ не міг приховувати свого наповнення. Скоро пекло вимагатиме розплати. Обійшовши плац, я рушив до стежини, що вела до південного краю палацових садів. Уздовж манівця менше цікавих очей. Мене все одно помітять, однак вдасться уникнути недоладностей, неминучих на центральній дорозі, де завжди багато метушні. Чорти б його взяли. І знову чорти б узяли. Здавалося, що клопотів я й так має по горло, та як отримуєш чашу гірку, то топи її до дна. Певно, це духовний аналог складних відсотків. Складні відсотки. Це відсоткові гроші, при нарахуванні яких за основу беруть нарощену суму попереднього періоду. У дальньому кутку саду біля фонтана вешталося кілька лайдаків, а ще двоє охоронців блукали кущами крайстежини. Вони помітили, що я наближаюся, перекинулися кількова словами, а тоді поглянули в інший бік. Обережні. Я повернувся менш ніж тиждень тому. Більшість проблем досі не розв'язано. Дві Рамбера Повнився підозрами та неспокоєм. А тепер і це. Смерть, яка ще більше ускладнить нетривке і нещасливе допрестольне панування Корвіна І. Моє панування. Настав час зробити те, що варто було впорядкувати негайно. Але від самісінького почину знайшлося так багато проблем, які потребували втручання. Не те, щоб я дрімав, споглядаючи таку дійсність. Я встановив пріоритети та діяв відповідно до них. І все ж тепер... Гляднувши сад, я вийшов із тіні під скісні сонячні промені. Піднявся широкими крученими сходами. Охоронець вистрончився, щойно я зайшов до палацу. Рушивши до задніх сходів, я піднявся на другий поверх. Потім на третій. Праворуч мій брат Рендом вийшов зі своїх покоїв у коридор. «Корвіне!» – вигукнув він, розглядаючи моє обличчя. «Ще драпилося! Я побачив тебе з балкона!» «Усередині!» Жестом я вказав йому напрямок. «Проведемо особисто нараду. Просто зараз». Він завагався, розглядаючи мою ношу. «Ходімо за дві кімнати звідси», – мовив Рендом. «Гаразд, тут віала». «Звісно». Він повів мене і відчинив двері. Я зайшов до маленької вітальні відшукавши потрібну місцину, кинув туди тіло. Рендум витріщався на згорток. «Є що мені з цим робити?» – запитав він. Розпакувати подаруночки, відказав я, і поглянути. І він став на вколішки і розв'язав плащ, а тоді згорнув його назад. Він мертвіший за мертвого, зауважив брат. У чому проблема? Ти не надто ретельно роздивився, відповів на те я. Підніми його повіки, розкрий рота і поглянь на зуби. Намацай відростки на тильному боці долонь, перерахуй суглоби пальців, а тоді сам поясни мені, у чому проблема. Рандом заходився виконувати сказане. Щойно він поглянув на руки, як завмер, і кивнув «Гареаст», – мовив він. «Я пригадую. Пригадую у голос. Це трапилося в будинку Флори. Саме тоді я вперше побачив когось такого, – зауважив я. Однак вони переслідували тебе. Я так і не збагнув чому». «Саме так», – відповів брат. «Ніколи не випадала нагода розповісти тобі про це. Давненько ми не бачилися. Дивно, звідки ля він узявся?» Я завагався. Чи варто витягнути з нього його історію, чи розповісти свою? Я вирішив розпочати зі своєї, адже вона нагальніша і, як уже на те, моя власна. Зітхнувши, я вмостився на стілець. «Ми щойно втратили ще одного брата», – почав я. «Каїн мертвий. Я дістався туди запізно». Ця почвара істота вбила його. З очевидних причин я хотів захопити її живою, але вона сама лізла в бійку. У мене не було вибору. Він тихо присвиснув, а тоді сів на стілець навпроти мене. Розумію, ледь не пошепки мовив він. А я розглядав братове обличчя. Чи ж не ховалося в кутиках його очей від луння осміху, ладний проявитися, що мить, якщо тільки я теж усміхнувся? Цілком ймовірно. Ні, категорично відказав я. Інакше я б все так, що б значно менше сумнівів щодо моєї непричетності. Я розповідаю, що трапилося насправді. Гаразд, погодився Рендом. Де Каїн? Під шаром дернини, краю, гаю і єдинорога. Це місце видається підозрілим, зауважив він, або видаватиметься для інших. Як і вновь, і все ж мені потрібно було сховати тіло, та не недовго вкрити його. Не міг же я просто принести його назад і відбиватися від запитань. Не тоді, коли на мене чекала важлива інформація у твоїй голові». «Гаразд», – сказав брат, – «не знаю, наскільки вона є важливою, але я тобі все розповім. Тільки не залишай мене у підвішеному стані. Гаразд? Як це трапилося?» «Усе відбувалося одразу по обіді», – почав я. «Ми з Джерардом їли у гавані». Потім Бенедикт через козир забрав мене на корабель. Тоді я повернувся у свої покої, де знайшов записку, яку, вичевидь, підкинули під двері. І йшлося про особисту зустріч після полудня в гаю Єдинорога. Підписано Каїн. Та записка й досі в тебе? Так, я витягнув з кишені папірець і простягнув його братові. Ось. Він оглянув аркуш і похитав головою. Не знаю, мовив рендом. Можливо, це його почерк. Якщо він не поспішав, але гадаю, що все ж таки ні. Я знезав плечима. Забравши записку, згорнув її і заховав. У будь-якому разі я намагався достукатися до нього через козель, щоб марно не їхати. Однак він не відповідав. Я подумав, що це він так зберігає в таємниці місце свого перебування, раз усе настільки важливо. Тож я скочив на коня і рушив у дорогу. Чи казав ти хоч комусь, куди примуєш? Жодні душі. Я вирішив дати коневі змогу розім'ятися, тому мчав швидко. Не бачив, як усе трапилося, але що не зайшовши у гай, знайшов його тіло. Кайнові перерізали горло, а в чагарниках неподалік щось метушилося. Я наздогнав того типа, перехопив його, побився і змушений був пришити його. Доки це все відбувалося, ми не вступали у розмову. «Ти певен, що натрапив саме на такого типа?» Певен настільки, наскільки це взагалі було можливо з цих обставин. Його слід вів до Каїна. На одязі виблискувала свіжа кров. Може, то його власна. Поглянь ще раз, жодних поранень. Я зламав йому шию. Звісно ж я, пригадав, коли вже бачив схожого на нього. Тому приніс мерця прямісненько до тебе. І перш ніж ти мені про нього розкажеш, додам маленьку заувагу. Я витягнув другу записку і передав її рендому. Почвара зберігала її при собі. Гадаю, витягли її в Кайна. Рендом прочитав, кивнув, а тоді віддав аркуш назад. Від тебе, кайно, з проханням про зустріч. Так, розумію, нічого й сказати. Справді, нема чого й сказати, завершив я. І слова трохи скидаються на мій почерк. Принаймні, на перший погляд. Цікаво, а що трапилося б, якби першим туди дістався ти? Певно, нічого, відказав я. Здається, вони хотіли бачити мене живим, але заплямованим. Штука полягала в тому, що ми мали й приїхати на місце по черзі, а я мав не поспішати рівно настільки, наскільки це необхідно для спланованої розв'язки. Він кивнув. Так ретельно розпланували час, сказав він. Має ще бути зрадник тут, у палаці. Є ідей? Я гикнув і потягнувся за цигаркою. Запаливши її, знову гикнув. Я ще не повернувся, а ти вже давненько тут сидиш, мовив я, і хто ж мене зараз найбільше ненавидить? Це делікатне питання, Корвіне, зауважив брат. Кожен за щось має на тебе зуба, звісно, я поставив би на Джоліана, однак така версія не тримається купи. Чому би ні? У них з Кайном були чудові стосунки. І то багато років вони дбали одне про одного, завжди вешталися разом, не розлий вода. «Джуліан досі такий холодний та дріб'язковий, як ти і сам пригадуєш. Але якщо він когось і любив, то це був Каїн. Не думаю, що Джуліан міг би так вчинити з ним, навіть щоб населити тобі. Зрештою, якби йому треба було лише це, то він точно зміг би відшукати сотню інших способів дошколити тобі». Я зітхнув. «Хто наступний?» «Не знаю, я просто не знаю». «Гаразд, як на твою думку зреагують усі?» «Ти потрапив у пастку, Корвіна». Всі подумають, що це зробив ти. Байде же, що казатимеш. Я кивнув на мерця. Рендом похитав головою. Це може бути просто-напросто якийсь бідолашний бейвськ, котрого ти витягнув в стіні, щоб перекинути провину на нього. Знаю, відказав я. Дивно, але я повернувся вам амберу найкращу пору, аби показати себе з найпоряднішого боку. Бездоганна пора, погодився Рендом. Тобі навіть не довелося вбивати Еріка, щоби здобути бажане подарунок долі. Так, і все ж ні для кого не таємниця, що саме це я і мав намір зробити. І то лише питання часу, коли мої війська, чужинці з дивною зброєю, які розташувалися тут, почнуть викликати роздратування. Наразі мене від цього вберігає лише зовнішня загроза. А є ще й вчинки, в яких мене підозрюють навіть до повернення, на кшталт убивства Бенедиктових слуг. «Тепер ший це!» «Так!» – відказав Рендом. «Я відчував, що до нього йде, що не ти і почав говорити. Коли ви з Блейзом атакували, Джерард розташував частину флотилії так, щоб не ставати вам поперек дороги. А Кайн навпаки напав на вас зі своїми кораблями і розбив вас на морі. Тепер, коли його не стало, підозрюю, ти поставиш Джерарда командувати всім флотом». «А кого ж ще? Він єдиний, придатний для такої служби». «І все ж таки!» І все ж таки, визнаю, якби я і вбивав когось, щоб зміцнити свій статус, то за логікою обрав би кайна, і це чорти б його взяли, правда. І як ти плануєш усе владнати? Розповідатиму всім, що трапилося насправді, і сілкуватимуся довідатися, хто ж цим усим стоїть. Маєш кращі ідеї? Намагався вигадати, якби забезпечити тобі алібі, але поки нічого не спадає на думку. Я похитав головою. Ми з тобою надто близькі. байдуже, наскільки все переконливо звучатиме. Можемо досягнути протилежного ефекту. А тобі не спадало на думку визнати вбивство? Спадало. Але самозахист відпадає. Перерізане горло свідчить про напад знижка. І я не палаю бажанням вигадувати альтернативні версії. Вишукувати сумнівні докази, ніби він замислив щось лихе. А тоді стверджувати, бо цим то я вбив його на благо Амбер. За таких обставин категорично відмовляюся перебирати провину. Та й запашок гнилявий залишиться. За те репутацію заробиш залізно. Не така репутація потрібна мені для шоу, яке збираюся поставити, ні, це неможливо. Тоді це вирішує все, ну майже. Тобто, ну майже. Крізь щілинки примружених очей рендом розглядав великий палець лівої ноги. «Ну, мені щойно спало нагадку, що коли тобі потрібно прибрати когось зі сцени, то зараз саме час скористатися наводою і змінити розклад сил».